Velkommen til Whistleblower TV's podcast nummer 6. Det er den 23. september 2013. Og øh, vi skal se lidt på, hvad der er sket i den sidste uge. Og som jeg lovede sidst, så vil vi også kigge lidt på, øh, hvordan 9 Truth-bevægelsen den, øh, den startede op her i Danmark. Øh, Set fra mit synspunkt, øh, beskedenes synspunkt. Øh, for jeg kommer jo først ind i det øh, i 2008, og... Øh, så altså kan jeg selvfølgelig kun mest beskrive det derfra. Men så har jeg altså gengæld også været en del af det der. Og, og det vil vi jo komme tilbage til. Øh, sidste program øh, kiggede vi på 9-11-Kommissionsrapporten. Vi kiggede på øh, senator Max Cleland, øh, formanden Thomas Keane og øh, næstformanden Hamilton øh, i 9 kommissionen øh, Max Cleland forlod jo 9 kommissionen øh, før tid i protest mod, øh, hvad han mente var et cover-up, og øh, jeg synes også, vi fik illustreret rimelig godt i øh, podcast 5, øh, og i podcast 4 og 3, at der er en grund til at tvivle på den officielle forklaring, og, øh, og det måske ikke er, øh, hvad kan man sige, øh, det ikke er en helt rigtig vurdering, hvis man bare sætter folk, der sætter, øh, er skeptiske over for, for nej, i kommissionsrapporten og, og, og den officielle forklaring. Øh, hvis der er folk, der sætter spørgsmålstegn ved den, i og med, at man har seks ud af ti kommissionsskrivere, som øh, modsiger deres egen rapport. Øh, nu havde vi fat tre af dem sidst, og, øh, og udover det, så har vi jo også haft fat i, øh, i, i sikkerheds- og folk fra MI, MI5, øh, CIA, FBI. Øh, der er altså folk, der ude og... og nu begynder vi måske at, at vende blikket mere hen imod, at nu har, nu har vi fået etableret et, et grundlag, der siger hvis man gider at sætte sig ned og høre 4-5-6 eller nogle af de tidligere også, men, men altså vi har i hvert fald i løbet af de tidligere programmer fået etableret et grundlag, der siger at at der er en grund til at, at tvivle på den officielle forklaring og, og derfor så vil vi nu vende blikket hen imod det der hedder den bevægelsen Øh, og, øh, og det, som man kan sige, øh, har været de, de alternative efterforskere, i og med, at der jo ikke har været nogen officiel efterforskning, der har, der har selvfølgelig været nogle officielle rapporter, der har været en, øh, en, øh, en, en regeringsinstans, der hedder National Institute for Standards and Technologies, som, som, som har lavet nogle rapporter omkring øh, World Trade Center, øh, hvad hedder det... Kollaps, og bygning 7, som vi også vil komme ind på, som jo er den tredje bygning i New York, der styrter sammen. som altså meget mange, så meget på kender til. Øh, det er jo ja, det, det, det nogle af de ting, som vi skal belyse, også på Whistleblower TV. Øh, det er, hvor let, at vi faktisk får at vide omkring, hvad der skete dengang. Og øh, der er en masse alternativ forskere, der har kigget på de her ting, og øh, ja, det, det vil vi så også komme til at kigge på. Men ved siden af de her alternative forskere har der jo været en kæmpe bevægelse, øh, global bevægelse, øh, som, som, som ligesom har rejst sig. Og den, den skal vi have kigget nærmere på, og, øh, mest med fokus på den danske i dag, og øh, så må vi se om... Øh, om vi kan sætte noget fokus på på, på på det mere globale senere hen, og det vil jo nok komme. Hvad jeg kan sige, det er, at jeg lovede også sidst, at vi skulle kigge på, på ANC og de sorte forhold øh, og alt det med Mandela og jeg tænker, at, at, at vi måske skal gemme det lidt til, når, når vi skal have Pernille igennem, fordi og så se det også igennem hendes øjne. Det jeg kan sige om det, det er jo bare, at at, at jeg er jo født i 1976, øh, starter, øh, jeg var vokset op i Vange i Gentofte, øh, starter på en skole i, i 1982, og er det eneste mørke barn øh, på den her skole. Øh, og og bliver jo, det altså er det, der, hvor man, man bliver jo lidt ældre, der kommer sortjakker, der kommer grønjakker. Så jeg er jo bevidst øh, i en tidlig alder om, at, at jeg i hvert fald ikke ser ud som de andre, og derfor... Det er måske naturligt, at, at, at det er den her, og som sig med den her øh, kamp, som man selvfølgelig som barn ikke ved særlig meget om overhovedet. Men, men ja, jeg ved sgu ikke, om det, om det allerede starter der i, i øh, om det starter i, i vanget. Men i 5. klasse flytter jeg så til videre, øh, og der er det jo nogle helt andre ting, helt andre forhold. Der er jo, altså jeg skal sige, i, i vanget tror jeg, at der kommer en, en, en dreng under en klasse under mig, som i stedet også er mørk. Og der går også to tyrkiske piger i den klasse. Men ellers så er der ikke nogen. Altså det er det, det virkelig... Ja, det... det men man, man mærker i hvert fald, at, at man er anderledes. Men, men jeg vil så også sige, at det var også en god tid, og der var rigtig mange børn, som ikke gjorde forskel, og, og rigtig mange forældre for den sags skyld også. En rigtig god tid, men der var bare de der... Hvad kan man sige? Den der... Snigende racisme, der er begyndt måske at komme der i 80'erne, som, som, som ramte en, en, en lille dreng som mig. Og, og, og det, det er derigennem, at der måske er øh, nogle bånd til, til, til den her frihedskamp, der så har været for afroamerikanerne i Amerika, øh, for afrikanerne i Sydafrika. Øh, I det hele taget starter den her kamp for den lille mand øh, måske allerede der. Øh, men det tænker jeg, at, at det, det skulle få et stort et område at snakke om i dag. Fordi at øh, vi skal faktisk vi skal forbi ikke rigtig meget, og der, der er mange anekdoter måske, der skal fortælles og, og, og små ting. Så, så i virkeligheden så vil jeg hellere i gang med det her, med en væsen i, i Danmark, fordi sorry det er jo sådan, at øh, de her ting sker selvfølgelig den 11. september 2001, hvor der er de her øh, fire flyangreb. Øh, tre af dem rammer deres mål, og den officielle forklaring er så, at det er jo St. Billard og 19 flykaper der står bag. Og, og, og hurtigt er der jo så nogle mennesker, der begynder at stille spørgsmålstegn med det her, men ikke i så stort omfang, at, at det egentlig er bemærket, indtil at der er en teologiprofessor, der hedder David Ray Griffin, der så skriver en bog, der hedder Den nye behøvede harper. Og øh, den her bog øh, er så blevet til en række på ti bøger efterfølgende. Og øh, den her bog gør ligesom, at han er ligesom den første, kan man, hvad kan man sige, lærte eller mand med men universitetsuddannelse, øh, som går ud og stiller spørgsmålstegn ved de her ting. Og det gør jo, at der er andre, der også tør at stille sig frem. Og øh, der er så også nogle mennesker her i... Øh, i, i, i Danmark faktisk så skal vi måske allerede tilbage til da, da Danmark jo så altså, få måneder efter øh, angrebet, at allerede i november 2001 eller sådan noget at vi jo så går ind i Afghanistan og, og fra den dag af der er, der er det jo sådan at der stiller sig øh, en der hedder Bo Rikard, og en, en anden mand øh, starter noget der hedder jeg kan ikke huske hvad ham den anden hedder starter noget der hedder fredsvagten inden for Christiansborg kristensborg. Øh, og der står de til, til, til stadighed, altså de, de har stået der hver dag i et specielt tidsrum, øh, og det, ja, de står der også så på 13. år, og de har stået der lige siden og protesteret imod øh, Danmarks deltagelse i krigen. Og en af de ting, som, som de jo så, øh, eller i hvert fald, jeg ved ikke om de, de er nogle stykker, men i hvert fald Bo Ricard er med til, det er at invitere David Ray Griffin, der, der holder foredrag rundt omkring, at de inviterer ham så til, til at holde foredrag i en sort diamant øh, den, 11., øh, undskyld, den 14. september 2006. Øh, og det skaber selvfølgelig noget publicity, at, at, at David Drake Griffin kom forbi. jeg, jeg Var der ikke selv, øh, desværre. Øh, og måske er der slag på tærsken, omkring 100 mennesker, der, der, der, der oplever ham her. Men man kan sige, at det er i hvert fald starten på... Øh, på det det, man kan sige, er den danske 9-12-bevægelse. Fordi rundt omkring i Amerika, i England, i Tyskland, er der begyndt at komme de her grupper af mennesker, Sverige for den sags skyld, grupper af mennesker, som begynder at samle sig og sige, hey, vi har noget til fælles, vi, vi, vi, vi tror ikke på den officielle forklaring af, af de september. Og jeg skal sige, at på det her tidspunkt, der er jeg jo skeptisk over for, for, for krig mod terror, Uh, jeg ved, at, uh, at uh, noget, noget fis, de laver uh, dernede. Jeg ved, at det er korrupt det hele. Uh, Why We Fight for eksempel der er en film fra 2005, jeg gerne vil fremhæve, som jo viser, hvordan at hele, det, det amerikanske, uh, det hele den amerikanske økonomi og deres bruttonationalprodukter bygger op om våbenindustri. Og, og hvordan at... Jeg ja, kan ikke huske, om, er, at, om de siger 40% eller sådan noget i, i den her film. Men hvordan at... Det, tydeligt gøres, at Amerika vil miste arbejdspladser, hvis ikke de laver krige, og hvis de vil have flere arbejdspladser, skal de lave flere krige, større krig, fordi så meget af deres, deres arbejdsstyrke er baseret inden for, for en, en våbenindustri. Der er, som jeg tidligere fremhævede The Road to Guantanamo fra 2006, som, som jo viser, hvordan at, at man behandler Guantanamo-fanger, og vi, vi er jo klar over, at Øh, de her ting at Frank Grevel, der har været fremme i, i 2004. Der er rigtig mange ting, der tyder på de lyver, men jeg ved altså ikke, at, øh, at, øh, at, at der er så meget galt med efter september, som der er. Øh, men det der, det der er, det er, at David Ray han kommer jo her den, den 4. september 2006, og han taler sig ind i den diamant. Og jeg synes lige, nu ligger han, altså, man kan gå ind på, på, på, på nettet, og så kan man høre... Øh, man går ind på YouTube, og så kan man skrive, skal sandheden afsløres eller skjules? Og spørgsmål sagt, David Ray Griffin i København. Og jeg synes lige, vi skal høre de første 5 minutter, af hvad han sagde, da han var i København her i 2006. Det begynder jo at blive længere tid siden. Det, det er jo utroligt, at det faktisk er så lang tid siden. Men ja, David Griffin, han, hans, hans ord er stadig aktuelle i dag, desværre, kan man sige. Lad os prøve at høre, hvad talk today is called September 11th, Should the Truth Be Revealed or Concealed? Now you might think it's obvious. Of course the truth should be revealed. But that depends upon what the truth is and who you are. Members of the elite of our societies may not think the truth should be revealed, given what the truth is. Well, I will come to that question at the end of my lecture. First, I must discuss what is the truth. Now, if by that you mean the details of what happened on 9-11 and leading up to it, we don't know. That's why we need a genuine investigation. That would issue subpoenas and put people under lie detectors and uh, threaten people with jail time if they don't tell the truth and expose the higher-ups who perpetrated this. None of this has been done. It was the crime of the century. It was the greatest crime in American history, and yet it was not investigated like the local a local bank robbery was investigated. There has been no genuine investigation asking who really did it. So we don't know that, but... There is one very big truth that anyone with at least a 30% open mind can know already, which is that the official story is false. We can put this in terms of uh, conspiracy theories. At least in America, we have an almost Pavlovian response. If someone says conspiracy, we say, Oh, I don't believe in conspiracy theories. But of course, we all believe in conspiracy theories. A conspiracy is simply when two or three people conspire in secret to do something illegal. Our newspapers are full of stories about conspiracies every day. People conspire to rob banks. Corporations conspire to defraud their customers, and so on. We are all conspiracy theorists. So we would be much more honest if we, with Michael Moore, would simply say, now I'm not into conspiracy theories except the ones that are true. Nevertheless, journalists continue to use this phrase to discourage us, uh, to disparage us in the 9-11 truth movement as conspiracy theorists, and, and, and seem to imply that just to call us conspiracy theorists is to show that we're loopy. The term was used by uh, President Bush right after 9-11. He said, don't tolerate outrageous conspiracy theories about the attacks of 11 September. But what could he mean by that? He couldn't mean we should reject all conspiracy theories about September 11th because the official theory about September 11th is a conspiracy theory, according to which Osama bin Laden conspired with 19 Arab Muslims to hijack airliners and crash them into buildings. So he only meant beware of outrageous conspiracy theories. Well what would an outrageous theory be? We can approach that by asking in terms of the philosophy of science. You have competing theories. And you have criteria to decide between a good theory and a bad theory. A good theory is one that agrees with all the facts. A bad theory is one that's contradicted by some of the relevant facts. An outrageous theory would be one that is contradicted by all the relevant facts. And that's what the official theory is. So you in this country may not think of George W. Bush as a particularly subtle man. But actually, he was saying very subtly here, you should reject the official theory because it is the outrageous conspiracy theory. But, of course, no American journalist understood the subtlety. Now, why is the official theory an outrageous conspiracy theory? Because every one of the major elements in it Ja, yeah, det var så. Øh, det var så nogle af de ting, som uh, David Rick Griffin han fik sagt. At øh, vi bliver altså sat i bog som konspirationsteoretikere. Men der må vi altså lige bryde igennem diskurserne, og så sige, hvis vi vil til den ærlige øh, sandhed og gøre noget ved de her ting, de her problemer, der er i den her verden her, så må vi øh, så må vi gå igennem det øh, traumatiske det er for. for de fleste af os, og se sandhed i øjnene, og indse, at øh, vi er blevet betalt en, øh, vi blevet fortalt en løgn, ikke? Øh, Men altså, Borikart, som jeg lige vil nævne igen her, øh, øh, var altså med til at hæve øh, David Rick Griffin her til, til Danmark. Han er i øvrigt blevet hædret med kunstner for Freds, øh, fredspris her i 2013. Øh, tillykke med det, Bo. Øh, så... Øh, så der er folk, der anerkender hans store arbejde derude, og det vil jeg altså også gerne gøre. Han var fremme i skolen med det samme. Det, der så også kommer, det er så, at der begynder at komme nogle hjemmesider. Blandt andet er der nogle folk, blandt andet en, der hedder Jacob Hedde Madsen, og jeg tror også, at Bo har er ind over det her, og laver en hjemmeside, der hedder 9 Og derinde kører der så nogle ting, som jeg ikke skal komme videre ind på, men hvor man, hvor man i hvert fald prøver at oplyse omkring 11. september. Øh, I kølvandet på det kommer der en anden hjemmeside, der hedder ifteam.dk som ligesom også optræder som et oplysningsforum, men også et forum, hvor man kan mødes inde på. Øh, og så er der, der er også noget, der hedder Nilevenavisen, Nile og jeg ved ikke lige helt, hvornår det starter. Det der hedder Torben, der starter det, og jeg ved ikke helt, hvornår det starter. Den kører stadig, og ja, den kan man også stadig gå ind og se. Øh, men den også rigtig godt sat op. Så der begynder altså at komme hjemmesider, som, øh, som prøver at øh, oplyse omkring 11. september. Øh, og den 4. juli øh, 2007. Øh, og der kan være, måske lige ske ind og fortælle historien omkring. Øh, her i Danmark har vi jo en lektor øh, i kemi, inden for Københavns Universitet. Han er pensioneret nu, men der er jo stadig eksperimenter inden på, på Københavns Universitet. Han har sit kontor derinde. Og, øhm, han, i 2007, det vi skal jo interviewe Pernille Gorme her, øh, efter nytår, tror jeg, at, at jeg interviewe hende. Det kan også være, at den bliver før, nu, nu må vi lige se. Øhm, hun er jo fredsaktivist, og, øh, og hun, hun er kæreste med tarde på det tidspunkt. De er så senere blevet gift, med. på det tidspunkt er det kærester. Og øh, hun modtager øh, af nogle af de folk, tror jeg nok, det er, der, der starter i efter udsender nogle, øh, nogle øh, oplysningsdvd'er. Øh, og dem sender vi ud til nogle forskellige kendte mennesker. Og øh, Panetta er en af de her mennesker, der modtager den her CD. Og den ligger de, den hedder øh, under overfladen, tror jeg, Under the Surface. Øh, og der har de så samlet øh, en masse ting. Øh, på den her CD ligger der en, en forelæsning med fysikprofessor Stephenie Jones, øh, som fortæller om kollapset af de tre World Trade Center. Den ligger et halvt års tid hjemme hos Pernille og Nils og, og på et tidspunkt, så hiver de den her. CD på og eller DVD på og begynder at se den og Nils ser for første gang uh, World Trade Center bygning 7 falder sammen og måske skal vi lige nu når vi sidder og snakker om det blive helt klar over hvad World Trade Center bygning 7 er uh, det er sådan at World Trade Center består af syv bygninger uh, der er 1'eren og 2'eren som er de to tårne og de er hver 417 meter høje på det nordtre er så yderligere en antenne som stikker 100 meter op og så er der sydtornet. nordtårnet har nummer 1 og sydtårnet har nummer 2 så er der noget der hedder The Marriott Hotel og det har nummer 3 og det står øh, kan man sige det er svært på venstre side men det står på den ene side i hvert fald af, af, af tårnene og det er sådan en, en, en, en bygning på over 10 etager i hvert fald jeg tror den er 12-15 etager det skal ikke skille os ad. Øh, så er der 4'eren, 5'eren og 6'eren, som er forholdsvis lave bygninger, og jeg mener ikke, de er over 6 8 etager. De er i hvert fald ikke særlig høje. Øh, og over på den anden side af en gade, der hedder Wessey Street, 110 meter fra det sømmer øh, mener jeg der. Der øh, står... Eller øh, for, for noget ord, det står Det skal vi ikke skille ad. Øh, der står World Trade Center bygning 7, øh, også den, der bliver kaldt The Solomon Building, og den er 186 meter høj. Og så lad os lige prøve at få de her divisioner ind i, i hovedet, at vi har nogle bygninger, som er 417 meter høje, og vi har en bygning, som er 186 meter høj. Den er altså cirka halvt så høj som tårnene, og den er stadig dobbelt så høj, cirka, som den højeste bygning i... i... i ah, øh, i hvert fald Domsehøjsen Domus Vister, som er den næsthøjeste bygning i Danmark. Den højeste bygning er Herdag Hospital på 130 øh, meter. Men Domus Vister er 100 meter. Øh, og den er tre gange højere en Rigshospitalet for den sags skyld. Så det er altså en gigantisk høj bygning. Grundarealet er på størrelse med en fodboldbane. Der er 47 etager inde i den her bygning. Øh, og det er den her bygning, som Niels ser styrt sammen. Og den måde, som den der sammen på, der øh, så er man altså nødt til lige at gå ind på, på internettet, hvis man ikke har set det før, og så skriver WTC7 ind i YouTube, øh, og så, det tager ikke så lang tid, det tager faktisk kun 6,5 sekunder, at øh, se den her styr sammen, og det var jo en af de ting, som, som undrede Nils øh, og så han begynder jo altså at, at kigge de her ting igennem, øh, og det er jo også i kølevandet, på alle de her ting, som sker, med David Roy Griffin, der har været i København, øh, og øh, Niels, han holder så sit første foredrag den 4. juli 2007, og det gør han privat. Øh, og så den 7. august 2007, der går han så ud og holder sit første offentlige foredrag. Øh, og grunden til, at jeg ligesom kommer rundt om Nils, det fordi, han kommer til at spille en enorm rolle i hele den natursforvæsenet. Ikke bare, og det gør han stadigvæk for den sags skyld, men ikke bare i Danmark, øh, også globalt udad til kommer han faktisk til at spille en, en rigtig, rigtig vigtig rolle. Og det er jo derfor, det er spændende med den her historie, fordi den har givet ringe og døninger ud over hele verden. Og det, det kommer vi til. Det, det begynder at ske i, i 2009. Det er sådan, at, at øh, TV2 morgen Danmark med Morten Ræsen, de har den 11. december 2007, Øh, både Jacob Hede Som jo er med til at starte Nej, det øh, Og så har de øh, Niels Heil i studiet Til at fortælle om Hvorfor de er skeptiske over for den, for den officielle forklaring Det klip kan man også gå ind på YouTube og se øh, Og så Hvis jeg skal snakke om mig selv øh, Fordi nu begynder der at ske nogle ting for mig Det er at, at Jeg er jo klar over de her ting her øh, så jeg fandt ud af her for ikke ret lang tid siden. I hvert fald i, ma i maj 2007 er jeg klar over det her. Jeg tror, at, at, at min, min erkendelse... Jeg har godt vist det her, men, men der sker nogle ting for mig i, i, i løbet af, af starten af 2007, som gør, at jeg taber min autoritetstro. Og, øh, og, og der må man sige, at, at, at da jeg taber min autoritetstro, så bliver nogle af de her ting her, det bliver enormt tydelige for mig. Øh, og, og hvornår jeg løber ind i bygning 7, så jeg ikke rigtig sige, så jeg passer lidt på og siger, at, at i hvert fald i, i, i, i, i starten af 2008, øh, der kommer jeg ind på det her forum, som hedder 11. time. Og, og så må det være sådan i, i starten øh, af sommeren, måske i slutningen af, af foråret, Øh, der danner jeg så en gruppe Der hedder øh, Københavnergruppen øh, Hvor vi samler en masse navne Af folk der er derinde øh, Jeg kan ikke huske hvor mange der er der på det tidspunkt Jeg tror vi er en 300 På det tidspunkt Inde på den hjemmeside Og øh, den der så bor i København prøver jeg, undskyld, prøver jeg så at samle Og se om ikke jeg kan få øh, øh, Få lavet noget interaktion i, imellem dem og det, og det kan hun, fordi folk er, er super villige til at, at starte noget. Og den 11. Øh, oktober 2008 har vi så vores første aktion inde på, på Nørreport. Og øh, der, der er vi så, jeg mener vi er otte drenge eller sådan noget, der, der er samlet der. Vi, vi, vi er syv drenge, øh, som er samlet der. Og, og vi tager ind øh, på det tidspunkt, så studerer jeg inde på frederiksberg øh, seminar og vi har hentet sådan en. Øh, en åndssvagt flyer. Der er, jeg tror, der er fem flyers på en af 4 side så det er bare sådan nogle små slipper, hvor der står øh, et eller andet med undersøg efter september og i eftertime hjemmesiden. Og, og, det, og det er ikke noget, vi selv har lavet, det er bare noget, vi har kopieret derinde fra, øh, Men den laver vi så 100 sider af ud på Frederiksberg seminarium. Og, og på det tidspunkt, der sidder, nu sidder jeg med et billede foran mig. Der er et billede, vi får taget der, øh, så vi kan huske, at en, en sød ung Studine, som, som tager billedet af os. Øh, og der har, har vi på billedet, der har vi Jakob Dahlstrøm, Lars Vestmann, Akita, øh, øh, Uffe Kame, som vi desværre har forladt os øh, sidenhen, øh, Peter Postner, øh, Rolf, øh, som jeg ikke lige ved, hvad hedder til og så øh, mig selv her. Øh, Lars og Peter tager ikke med ind til Nørreport, så vi ender de her fem gutter, der så står inde på Nørreport med de her små papirsedler og deler dem ud til folk der kommer forbi 500 sædler har vi Og, og Jeg tror ikke der er nogen der overhovedet Der bruger de her sædler Men vi får gjort noget og, og, og det var det vigtigste Fordi så begynder der ligesom At, at, at ske nogle ting kan man sige øhm, der, der, Altså I og med at der Ja at det begynder at rykke der Så kan man sige Vi holder så aktioner, øh, og nu, nu går jeg ind på verdenversion går øh, op i hjørnet, der kan man gå ind op i øverst i, i venstre hjørne kan man ind, gå ind under noget, der hedder leven nyheder øh, og der er så delt ind i tre, og der er så et, et afsnit, der hedder øh, aktivisme nej, aktivisme og her der har, har vi sådan en oversigt over nogle af de ting, der sker øh, fordi øh, oven i det her med, at, at vi begynder at starte de her aktioner, så kontakter Danmarks Radio mig Øh, de har et ungdomsprogram, der hedder Spam øh, Og de har lagt mærke til mig inde på EFT Team Fordi jeg et, øh, et, altså blogger, har blokket så meget, som, som, som jeg har Og der er lagt mærke til nogle af de ting, jeg har skrevet Og derfor vil de gerne have et interview med mig øh, I forhold til et program, der hedder Konspirationsteorier øh, Eller der skal handle om konspirationsteorier i hvert fald øh, på det tidspunkt, så er jeg ikke helt klar over Hvad, hvad, hvad, hvad det egentlig indebærer at sige til at hoppe ind i den her øh, kasse Der hedder Konspirationsteorier Øh, så Jeg siger ja Og deres øh, researcher Han sidder faktisk i tre dage og snakker med mig I telefonen øh, snakker om alt muligt øh, Fri øh, New World Order Puh, Det bræser bare af. Men bliver, vi snakker selvfølgelig også altså efter september Og bliver enige om at det skal handle om, øh, om World Trade Center bygning 7 og, øh, og, og derfor så kom Inviterede de mig så ind øh, til, til Danmarks Radio og skal lave det her program, og det er den 8. november 2008. Og, øh, hvad hedder det, det klip kan man også se inde på, på YouTube, øh, begyndt at skrive øh, 9-11 og spam, tror jeg, så kommer det fra S-P-A-M, spam, det hedder det der program der. Øh, og de var lige ved at bygge, øh, øh, det er byen på det tidspunkt og der, det, var, det var sgu meget spændende at komme ind og se hvordan de, de, de lavede de der ting rigtig fedt studie det kan man også se på, på selvmændig interviewet at, at, at der faktisk i baggrunden kører de her sammenstyrtninger. det der er sjovt jo er at ham der intervjuer mig øh, kendte intet til bygningen øh, før, dagen før hvor han læser de her spørgsmål der er heller ikke nogen andre øh, i studiet øh, som, i, øh, som i køsen Pige, øh, og, øh, og nogle af de her teknikere der sidder inde i studiet de kender heller ikke noget overhovedet til World Trade Center Bikning 7 og øh, her sætter jeg mig så ned faktisk for, øh, for første gang at, at sådan en lagmand skal, skal sætte sig ned og, og fortælle om World Trade Center Bikning 7 øh, jeg synes den interview synes jeg faktisk er okay der er ikke så meget der den kontekst det bliver sat i har jeg været meget trist over i, i, i længere tid og derfor er jeg heller ikke øh, reklamerede så meget for det interview. Som jo faktisk er det første interview, som går ind og kigger på bygning super den måde, den styrer sammen. på. Lige udover selvfølgelig Niel taget som, som er, på, på, er på Godmorgen Danmark, øh, med morgen Resen der. Øh, og, og, jeg synes, det egentlig er fint nok, men, men problemet er ned under, På det tidspunkt der er jeg lærerstuderende. Øh, jeg har siddet øh, og været... Øh, formand for, for deres dansk landskab for folk, jeg har været studiepolitiker vil jeg sige. Øh, I tre år. Øh, men alligevel får jeg den der blok ned under mit navn, der står der så, at jeg er konspirationsteoretiker. Øh, og, og, og inden at jeg ligesom kommer på, der kommer der ligesom sådan en opsummering af hvad er en konspirationsteoretiker. Og det er så sådan noget med, med folk, der tror, at Michael Jackson er en alien, og, og der tror på rumvæsen og sådan noget. Og, øh, og derfor føler jeg jo lidt at interviewet bliver sat ind, ind, ind i sådan lidt en sjov kontekst, men ser man interviewet for sig selv så er det, så er det faktisk okay og det er, en af de ting som jeg godt kan lide med det interview faktisk er at øh, jeg er jo ikke afviger jeg har ikke afvet siden altså det her det er et interview der blev holdt i, i slutningen af 2008 og nu er vi er gået ind i nu er vi slutningen af 2013 så det er fem år gammelt øh, jeg, jeg afviger ikke for det jeg siger der i dag, altså jeg snakker om eksplosiver inde i, i tårnene, og, og de er blevet sprunget i luften. Øh, og det er den samme teori, jeg har i dag. Og, øh, og det kan man jo ja, gå ind og se. Jeg vil prøve at se, om jeg kan, kan linke til det øh, ned under det her, eller ned under her podcast her. Øh, det, der så også sker øh, den 4. december. Øh, man skal måske lige nævne først, at, at jo, vi finder ud af, at Condoleezza Rice, hun skal komme her til Danmark den 4. december. Øh, og hun er jo så på det tidspunkt, hvis det er udenrigsminister for Amerika. Øh, eller for USA. Og det vil vi gerne lave en protest imod. Fordi at på det tidspunkt, så ved vi jo godt, at de er dybt korrupte, de her politikere. Øh, og øh, da det nu ikke er Bush, der kommer, eller, eller Dick Cheney, så, så tager vi Condoleezza Rice og det gør at vi, at vi så bliver enige om vi skal lave et, et stort banner fordi det vi bliver enige om, det er at vi tager ind til Danmarks Radios aftenshowet, på det tidspunkt der har de sådan et bur inde i den gamle HT bygning, der lå inde på på, på, på og øh, der har de studiet derinde, og der kan man så stå udenfor og det er juletid, det, er jo. det er december det, det vil være mørkt så vi er nødt til at være tydelige på en eller anden måde og, øh, og så er vi så der er ikke der hedder Mick Eriksen Øh, der, der, og jeg skal måske lige sige, at altså, den her gruppe, som lige for at gå tilbage til, og stoppe op, fordi jeg glemmer sikkert nogle ting, og det var meget undskyld, men den her gruppe, der ligesom samler sig, øh, bliver jo ligesom sådan en kerne af, af folk. Øh, jamen, det kommer selvfølgelig også i løbet det her. Der er blandt andet en, der hedder Mik Eriksen. Han, han, er, han, han er med, øh, Akira. Øh, og Allan er med øh, jeg er med øh, vi får, noget, øh, får lov at nogle lokaler i bebojelserfabrikken ude på Nørrebro øh, og her laver vi så kæmpe bander sådan en -bander med, i sort øh, med hvide bogstaver, og hvor der står investigate når noget. Og, øh, og det bærer vi så ind til vi skal så inde på hjælpe yes team nu skal vi holde den her aktion og det bærer vi så ind til øh, bærer vi så ind til, til Rådelspladsen og jeg kan huske, at hun er også med øh, derinde. Der er Krisi også med. Øh, og, jamen, vi har i hvert fald nogle stykker. Øh, jeg tror også Uffe og, og Kira. Og, og vi, vi står så så der, derinde. Mika er der også selvfølgelig. Øh, og, og, og ved, at, at nu skal de så øh, lave det her interview. Eller hvad det er, ikke? Og øh, jeg kan huske, vagten kommer ud og spørger til os nogle gange. Og sådan noget. De, de kan ikke forstå først, hvorfor vi er der. Og det viser sig senere, at det faktisk er den dag, hvor Pernille Rosenkrantz-Thai skal annoncere, at hun er gået fra enhedslæsten til, til, øh, til Socialdemokratiet. Og derfor er de sådan lidt itchy, de øh, vagter her. Og tror, det er derfor, vi er der. Men vi er der jo på grund af Condoleezza Right. Det får vi så fortalt dem, og så, okay, så slapper de faktisk af, øh, kan man sige. Og, øh, og vi får jo nogle ordentlige føde. Øh, skud i bøssen, hvor, hvor, hvor man kan sige, at Pernille Rusengræns sidder i, i forgrunden, og, og sammen med ham her, øh, det kan jeg ikke huske, hvad han hedder, skjaldet øh, TV-vært, øh, og, og, og, øh, og de sidder så, og så står der Investigate 9-11. Det, der sker i, i pausen, faktisk, og, og, og det er jo lidt øh, tragisk at skulle sige det, vi står der af en grund, vi står der jo faktisk, fordi vi gerne vil stoppe krig mod terrorer. Vi står jo ikke for, for sjov, kan man sige. Øhm, og, og det, der sker, Aftensjov er delt op i to øh, afdelinger, hvor der er nyheder ind imellem. Og i nyhederne øh, imellem afdeling 1 og 2 bliver det sådan at annonceret, at to soldater har mistet øh, livet nede i Afghanistan. Øhm, og det er jo så Jakob Grøngård Gade, som er konstabel. Han er 22 år, og, og så den 29-årige overkonstabel, Dan Gyde. Som, som dør i kamp cirka 8 km syd for byen Garej i helmand provinsen nede i Afghanistan. Og den nyhed der tjekker ind mens vi står med vores bander. Øh, og det synes jeg jo personligt dybt, dybt dyb tragisk øh, understreger hvorfor vi står der. Midt i, det, ikke midt i december, starten af december måned, pisse Det sner faktisk. Øh, og, og hvorfor vi står der, altså, det gør vi jo fordi, at vi vil stoppe de her krige her ikke? Øh, og det er ikke for at ringeagte øh, nogen som helst døde soldater nogen som helst mennesker i det hele taget vi ønsker bare at stoppe det her og, øh, og, og jeg er nødt til at nævne de to soldater fordi de vil for altid være en del af den historie som, som jeg kan fortælle fordi at det står tydeligt for mig at vi mistede de her to mænd den dag den 4. december 2008 hvis vi skal væk fra, fra den aktion, det, det, det der faktisk sker også, at vi står inde på Rådspladsen, det er at finde ud af senere, at Condoleezza Rice faktisk sidder over på uh, Nimbus-restauranten uh, sammen med Per Stig Møller og spiser, det vil sige, at hun sidder 500 meter, en kilometer fra hvor vi sidder. Altså, stå, uh, sidder i en restaurant lige over for Hovedbanegården. Øh, indlertivligt, og øh, det, er jo, det er jo et eller andet sted meget pudsigt, og vi har stået lige ved siden af. Øh, men lad nu det ligge. Det, der afsted kommer ud af alt det her, det er jo en fællesskabsfølelse. En følelse af, at vi kan gøre nogle ting, at vi kan rykke med nogle ting. Og øh, altså, jeg, jeg, jeg, der, jeg er jo nødt til at fremhæve, at, at, at der begynder at komme en kerne der af mennesker, som begynder at holde de her øh, månedlige aktioner. En af dem, der holder fast på, at der skal være de her månedlige aktioner, det er Chrissy. Og, og Chrissy er fantastisk. Hun, altså, hun har i, i, i lang tid booket de her øh, aktioner, hver gang at, at der skal holdes aktioner, så har hun søgt tilladelse hos politiet og, øh, og sådan nogle ting. Øh, Akira er også en af de, de, de personer, som, som helt klart øh, skal nævnes, fordi at, at, at han knokler på. Det, han er måske ikke så god til det danske sprog, men, men han laver nogle fantastiske bander, og, og han bliver bare ved med at dele flyers ud. Og han har i hvert fald været med til at yde en enorm indsats. Øh, Jacob, som også var med fra start af, øh, altså, det betyder jo bare noget at være mange på gaden. Jakob, han, han, han, han var måske sådan lidt i starten, og var ikke så glad for at snakke, men... men var god til at dele flares ud, og alle de der ting, det, altså det hele gik op i en symbiose, fordi nogle mennesker, de ville egentlig bare gerne være en del af, af det her, at det var jo enormt svært, det, det er svært at, at kunne beskrive, at vi i 2008 går med den her øh, viden her, hvor at vi føler os jo stigmatiseret, vi føler os jo øh, fremmede i en verden, der har vedtaget, at vi, vi nu tosser, hvis vi tror, som vi gør. Men vi tror vi fuldt og fast på de her ting, og derfor hjælper det noget at mødes der en gang om måneden. Det, det, det er en ventil for os, kan man sige. Øh, Lars, som også jo øh, kommer ind, øh, har sin Truth-mobil med, som vi ikke kan glemme, hvor vi kører til Sverige på et tidspunkt. Øh, og det, øh, jamen altså, det, han, han er også med til at lave nogle ting. Og, og i det hele taget øh, sætter vi jo et pres på. Øh, Thomas kommer også ind, Thomas Torens kommer ind på et tidspunkt. Øh, og og, og ham, altså, der dannes jo en kerne lyden hurtigt, Pernille og Nels er også en del af den her kerne. De er, hvad hedder det, de, de tager sig af øh, Og så bliver det sådan, at, at så begynder man, øh, eller vi, så begynder vi at dele nogle flyers ud, øh, som, som op til hver gang, der er et foredrag med Nils som så, så reklamerer for det her foredrag her. Og det er jo ikke, altså, ikke små ting, når jeg sidder her og, og kigger ned over, hvad, hvad pokker har vi? Altså, det er i hvert fald, vil jeg sige, omkring 120.000 flyers, som, som er blevet delt ud. Jeg kan huske i hvert fald, at der er blevet lavet 3x36.000, øh, og så bliver der den sidste gang, så bliver der ikke lavet helt så mange. Øh, og de her flyers, de har så udviklet sig og kommet forskellige udformninger, og det er en, en pige, der hedder Tamara Lara Fure, som, som har udformet den her flyer, og, og den her tror, den har været i tre forskellige versioner. Øh, så tusind tak også til Tomara for, for at have lavet de der øh, flyers, øh, som jeg synes jo er, er super flotte, og det kan være, du har fået sådan en flyer i hånden, og hvis du har fået sådan en flyer i hånden, jamen, så er det, og der har stået en eller anden tryk data på så er det højst sandsynligt Thomas eller Kira, eller Chrissy, der har fået tryk den her øh, flyer på. Og har du så mødt os på gaden også, for eksempel, set os med nogle af de her skilte her, øh, Jamen, så er det altså Thomas, der, der har skaffet de her skilte, der har sat billeder på. Øh, der kommer også andre folk ind i... Ind, øh, jeg kan ikke nå at nævne dem alle sammen. Der kommer også en, der hedder Thomas Grundstrøm, synder, som jo også har betydet meget, fordi det begynder jo at bygge sig op. vi begynder jo at blive flere og flere. Øh, men, men man kan sige, flaredelen, ja, der bliver det en masse, masse flares ud. Øh, DVD'er, øh, der er i hvert fald blevet datet over 10.000 ud jeg kan jo ikke sætte det helt på har du fået en dvd i højden så er det højst sandsynlig også Thomas der har lavet den øh, proppet den i lommen sat en lille ned i måske også lagt et lille visit, ind med fra arkitektsindutning Jeg øh, tror jeg har været med til 500 eller sådan noget ikke, ja, men han har lavet tusinder han har lavet rigtig rigtig mange øh, og nogle af de dvd'er hvis du har været til en litage foredrag øh, har fået en dvd der øh, det er også Thomas der har lavet den Øh, altså der er jo nogle, nogle ildsjæle simpelthen, som, som knokler røvnet og bukserne, undskyld, jeg siger, bror. pardon my French, nej, som knokler på og øh, prøver at, at, at udbrede kendskabet til, til 11. september. Øh, og, og i den bedrift kan man sige, der er øh, Gruppen jo ikke ubetydelig. Øh, Nils øh, har holdt nu over 200 foredrag rundt omkring i landet. Jeg tror, han har været i 15 forskellige, 12 15 forskellige lande. Øh, største var, var faktisk i, hvor han var i Canada, hvor han tog på jeg tror der 6 forskellige universiteter. Øh, og af øh, aktioner her i København har der måske været 50. Øh, nogle af dem lå på den 11. i hver måde og nogle af dem lå så op til foredrag, og det begyndte at æppe lidt ud, fordi at det er jo stadig den samme kerne der ligesom øh, ligger bag. Og, øh, men, men det er så øh, sådan, som det nu i gang er. Skal vi springe lidt frem? Fordi det her, det er ligesom øh, starten, og der er en masse aktioner, og jeg kan love jer for, hvis I går ind på øh, 9-11 øh, 9-11, hvad hedder det? Øh, 9-11-tooth.dk på Facebook, og kigger øh, på billederne der, så er der altså masser af billeder, som I vil kunne se for de forskellige aktioner. Øh, en, en tur, som jeg måske gerne vil fremhæve lige nu skal jeg lige se på min sæt, når, når den kommer lidt senere øh, jamen det gør den faktisk så den gemmer vi lige lidt øh, nej, alle de her aktioner bærer frem til os at vi, vi, kommer, vi, vi er med til de her foredrag også som lidt han holder og dermed også fordi at, at, at, at det er klart, der udvikler sig et venskab imellem folk, der har den her øh, bevidsthed Øh, og vi bliver jo venner øh, hver især, øh, og derfor har vi også mulighed for at følge med i Niels forskning. Og, og Nils fortæller jo allerede et år før, øh, at, at altså, der, er sådan, der kommer en rapport ud i april, øh, 4. april øh, 2009, øh, som vi skal til at tale meget mere om nu. Men cirka et år før, at den her rapport kommer ud, øh, begynder Nils jo at tale om, at, at de kører de her eksperimenter. Øh, og, og øh, altså, jeg kan huske at jeg godt glæde mig til det på et tidspunkt øh, det, det er jo en peer-reviewed artikel og det er ni forskere til at udforme den de er fysikere og kemikere primært øh, og, og øh, de jamen, det ender med at tage 18 måneder og, og, og, og, og det er jo fordi at de på et tidspunkt får en, en 12 13 sider med spørgsmål hvor de så bliver forsinket yderligere i 6 måneder, så hvad de havde regnet med, at ville tage et år at lave den her nanotermitrapport, som vi kan kalde den nu, fordi det skal nok komme ind på senere, hvad det er. Så, øh, jamen, så kan man sige, at... at øh, åh, utoplet tråd. Nanotermidrapport. De, de kommer i hvert med den her rapport. Og, og vi skal nok komme ind på, øh, hvad det her nanotermid er. Rapporten kommer den, øh, den 4. april, men Nils fortæller altså også sådan løbende, at, at, at, at den her rapport er på vej. Og jeg kan huske, at jeg sidder i hvert fald en måned før, og jeg ved, at den skal breakes på videnskab.dk, og, øh, og jeg sidder bare og glæder mig. Øh, og endelig kommer den, den, den 4. april, øh, og øh, det gør jo så, at, at Nils så kommer på, øh, øh, han inviteret ind på TV2 News, og på TV2 News øh, er, der, der ligger et interview på YouTube Som I kan høre øh, og, og det er fra TV2 News Det der er det, er det specielle Det er jo at dem der kender TV2 News De ved at alle nyhedsindslag de kører i loop På det her tidspunkt og Jeg kan huske at Niels har skrevet på hjælp til timer Er der nogen der kan, kan optage det her Og øh, og, og det, øh, hedder, det, det, det jeg, jeg, jeg har ikke mulighed for det Kan jeg huske Men der er så jeg kan ikke huske, om det er en, en fyr, der hedder Andreas Enderlein, eller om det er Jakob Hede, der får optaget det her. I hvert fald får, får man optaget det her, øh, fordi det, det heldige er, at det, bliver, det kommer ikke til at køre i loop. Det bliver kun sendt en, en, en eneste gang, og så bliver det optaget. Og fordi det er blevet optaget, så kan det så lægges ud på, på Andreas Enderleins øh, hjemmeside, øh, og der brager det altså bare ud. Og der, altså lige nu her, der står det på, på lidt omkring en halv million... Øh, views. Jeg tror altså, det har været mange, mange flere views derude. Øh, og, jeg, og jeg tænker lidt, at vi måske skal høre hele det der øh, lange interview, fordi det, det var faktisk lidt over øh, 10 minutter. <tryk> <tryk> Undskyld. Det var lidt over 10 minutter. Øh, men for dem, der ikke har hørt det, så er det måske meget godt lige at spille det, fordi Nelson siger ligesom de ting, der skal siges der. Øh, og øh, Ja, måske vi bare skal sætte det i gang, og så, så, så kan vi se. Internationale forskere har fundet store af sprængstoffer i ruinerne af World Trade Center i en ny videnskabelig artikel, for det forskerne til at konkludere, at det formentlig ikke var sammenslødende med de to kabrede fy, der i 2001 fik World Trade-tårnene til at kollapse. Så vender vi blikket imod 9-11, det store angreb i New York. Det var nemlig formentlig ikke sammenstødet med de to kabrede fly, der i 2001 fik de to tvillingetårne til at kollapse. Det konkluderer i hvert fald en netop offentliggjort videnskabelig artikel. international forskere har gjort fund af sprængstoffet nanotalmit i ruinerne, af de sammenstyrtede tårne og sprængstoffet kan ikke stamme fra de to fly. Tværtimod tyder undersøgelserne på, at det formentlig i forvejen var anbragt i bygningerne, og der er altså tale om flere tons sprængstof. Nils du har sammen med otte andre forskere lavet den her artikel, hvor I konkluderer, at det formentlig var stoffet nanotamit, som øh, forårsagede sammenstyrkningerne i de her bygninger. Hvad er nanotamit for en størrelse? Vi har fundet nanotamit i øh, støvet fra samstyrtning af World Trade Center vi siger ikke, at det kun, der kun bliver brugt nanotermit men nanotermit, hvis jeg skal forklare, hvad det er øh, så er den sidste del af ordet tamit, det er en gammel opfindelse faktisk fra 1893 som er en blanding af aluminium og pulveriseret rust som hvis det reagerer med hinanden, udvikler en enorm varme der dannes i reaktionen jern som er 2500 grader varmt og det kan man bruge til svejse med det har man gjort, det er meget nyttigt Øh, men det kan også bruges til at smelte andet jern. Øh, men i nanoteknologien, der bliver alting meget mindre. Så de her to pulver, som man lavede i 1893, er nu om dagen nogle bitte, bitte små partikler, som er blandet umåligt godt med hinanden. Og det betyder, at når de reagerer, så udvikles denne her enorme varme meget, meget hurtigere. Og samtidig kan man tilsætte andre stoffer, således så, at både kan virke, som noget, der giver en masse varme, men det kan også virke som et meget, meget effektivt sprængstof. Faktisk er der mere energi i nanotermitter, end der er i almindelige sprængstof og dynamit, og man kan også bruge det som raketsprængstof, så det kan bruges til det hele. Jeg var inde Google på nanotermitter, der er faktisk ikke skrevet så forfærdeligt meget om, er det et bredt øh, anerkendt videnskabeligt øh, stof, som, som man opererer med, eller er det så nyt, at, øh, at, det, at det, det er næsten ukendt for mange andre fagfolk? Mm -hmm det er en samlet betegnelse for en masse materielle, energetiske materialer, der har energi. Og hvis der ikke er så mange, der kender det, så skyldes det måske, at civile forskere som jeg, ikke beskæftiger sig normalt med sprængstoffer til verden. Og med hensyn til mine kollegaer inden for det militære forskningsapparat, så må du hellere spørge dem, fordi jeg ved jo ikke, hvor meget de er på forkant med den anden men altså, I har fundet det her stof øh, ja. i World Trade Center, mm. og hvorfor mener I, at det har fået bygningerne til at kollapse? Ja, det er jo et og hvorfor skulle det ellers mere? Men, i, i, men det I er varmeudviklingen, I mener, der simpelthen har smeltet stålkonstruktionerne, som jo ellers skulle kunne holde bygningerne oppe, at det er i virkeligheden det, der har fået bygningerne til at kollapse, som kort ja. Hvis vi, vi skal svare på det helt præcist, så ved vi det ikke endnu. Fordi det materiale, vi har fundet, kan har mulighed for både at fungere som sprængstof, som altså direkte slår tingene over, og det har mulighed for at smelte øh, stået. Sandsynligvis er der brugt begge slags. Altså det er min egen opfattelse af det, at der er en lang periode inden tårnen styrter sammen, hvor det fx vælter med smeltet metal ud af det sydlige tårn flere minutter inden. Og det er et tegn på, at der er en proces inden selve sammenstyrningen, hvor man har svækket hele strukturen, og så kommer der mere konventionelle, regulære sprængstoffer ind, til de der selve sammenstyrkningssekvensen skal være enormt godt synkroniseret. Altså, det er jo en hel række sprængninger, som man siger, kan se hele vejen ned, når tormestyrker sig. Hvor store mængder taler man om? Hvor meget skal der til? Det er meget, fordi der var, der var tre skydskraber, skal jo lige få det ind? der var tre skydskraber, men der var to flyvemaskiner. Vi har jo selvfølgelig en nogenlunde fornemmelse af, hvor meget støv, der er blevet dannet. Ved, og det kan man se på alle mulige billeder. Der er enorme støvmængder, som der kom. Alt blev pulveriseret, undtagen af selve hjerneskillet. Og vi, har, vi ved nogenlunde, hvor meget rester, vi har fundet, er, er ureageret, tamit. Det, det er the loaded gun, det her. Det er ikke det, der er blevet brugt. Det er det, der på en eller anden grund ikke har reageret. Og så vi snakker jo om tons, vi snakker om. Over 10 tons, måske 100 tons. 10 tons, 100 tons ja. i tre bygninger. Ja. Og vi taler altså ikke om materiale, som normalt indgår i bygninger af skyskraber. Nej, nej, nej. nej. Det er men, super men, avanceret men, materiale. Men, men hvordan placerer man sådan noget i skyskraber på alle etagerne? Altså hvordan man får det ind? Ja, på paller. Ja, det er, vi er det. Altså, hvis jeg skulle transportere de med, der vi har kørt ind på paller. Altså, det er faktisk en ind. lastbil, og så kører det ind på panden. Hvorfor har man ikke opdaget det noget før? Eller før? Hvor det uopdaget? for eksempel, altså at man kører rundt med øh, 10-100 tons nanotermit, som man placerer på etagerne i store sække, eller jeg ved ikke, hvad man gør, altså det ja, altså, undrer mig bare, at man ikke har opdaget det. Jamen det spørgsmål skal du som journalist stille til det firma, som, som stod for kontrollen, for sikkerhedskontrollen i World Trade men I det var i hvert i, i, i tvivl om, at materialet har været der. Ja, det er jo det sådan en videnskab. Du kunne ikke rigtig snyde det, at vi har fundet det. Og det er ureageret til mig. Hvilken modtagelse har jeres artikel fået øh, rundt omkring i verden? Altså, Fordi nu, det er jo helt ny viden for mig også. Det, ja, jeg, man ja. Nu udkom den altså i fredags, så, så det kan vi ikke rigtig sige endnu. Men selve, der er ikke så stor nyhedsværdi i det her, som du måske tror. Fordi at, at de tre skyskraber bliver revet ned, det er der 100.000 vis af mennesker over hele verden, der ved. Fordi det har været krystalt klart længe, af mange andre grunde end jeg, kommer, end jeg kommer med her. Det her, det er kun det sidste sø i kisten, Altså, fordi det, som sagt, det er ikke The Smoking Gun, det her, det er The Loaded Gun. Og øh, antallet af mennesker, som indser, at World Trade Center bliver reddet ned. De vokser med tusindvis om dagen. Det er ikke noget, du bare sådan kan stoppe. Så, så der er nok, det skal nok komme. Hvordan kan det være? Jeg synes måske, vi skulle stoppe den der. Der er stadig øh, ja, tre minutter tilbage af, af interviewet. Man kan gå ind på, på YouTube og skrive at Danish Scientist Nils Harit øh, og den anden termite, en VTC dust, Øh, så vil den i hvert fald dope frem Altså i kan bare søge på Nets til Så kommer, kommer det frem øh, Og det øh, Jamen altså Det var jo en super fedt da det kom, det kom Hvad jeg lige skal fortælle hvordan Nels ligesom blev en del af alt det her Fordi at øh, Den historie kender jeg jo også Det er jo sådan at der, der var en kemiker der hedder eller øh, Der er en kemiker der hedder Kevin Ryan Som skrev en Rapport på Et, et tidligere tidspunkt som, øh, som handlede om de dampe Som kom op fra Ground Zero øh, Der var nogle målinger som, som viste nogle høje koncentrationer Nogle meget giftige øh, ting Som egentlig ikke burde kunne komme ned fra, fra undergrunden øh, Og de her, øh, de her dampe Skal man så en rapport om Og på den her rapport er Den skal så peer reviews øh, Altså den skal dommer og godkendes Den her øh, videnskabelige artikel og der er Niels en af de øh, to... Øh, jeg tror i hvert fald, de to, det antager er, øh, dommer, som, som er på den her rapport. Og derigennem, så lærer han Kevin Ryan at kende. over i USA, som jeg tidligere nævnte, øh, er der en forsker, der hedder Stephen Jones, som også er fremme allerede omkring 2004. Øh, og Stephen Jones, historien skal vi måske fortælle lidt, øh, han har jo undret han undrer sig over, hvor hvordan de her bygninger kan falde sammen på den måde som de skal og, øh, øh, og det er jo ligesom øh, indgangsvinkel til nogle af de her tekniske ting som senere kommer med arkitekt og ingeniører men er, for nej, den sandhed, det er jo at de her bygninger falder sammen praktisk talt i frit fald øh, man siger øh, 12 sekunder for tårnene øh, nogle går så vidt til at sige 16 sekunder det er lidt svært at se fordi der er en kæmpe skyg der breder sig så man kan rent ikke se, hvornår tommen falder ned, men der er også lige meget, jeg har tit prøvet, ikke tit, jeg har nogle enkelte gange prøvet at få nogle elever i en klasse til at sige til dem, om tornet skal falde sammen med 100, der er 100 til etager indeni, i, så vi kan klappe 110 gange på, på 16 sekunder. hvis man selv synes, det er sjovt, så kan man jo sidde ude ved sin computer nu, og så prøve at se, om man kan klappe 110 gange på 16 sekunder. Det er ekstremt svært, men ja, Alligevel er det en officiel forklaring, at to at, at faldt sammen den måde. Der er jo den her indgangsvigkel, Stephen Jones, han undrer sig over det her. Og øh, han kommer til at tænke på, på et tidspunkt, måske er der øh, et svar i støvet. Øh, så han begynder at annoncere efter støv fra World Trade Center. Øh, der er blandt andet en, en dame, der hedder Janet McQu McKinley. Janet McKinley, som, øh, som har boet, eller som boet, tæt på World Trade Center. Undskyld. Der er en dame, der hedder Janet McKinley. Hun boede tæt på World Trade Center. Øh, og... Og hvad hedder det? Hun samler støv sammen i, i sin lejlighed. Øh, hun havde flygtet fra lejligheden. Øh, selve 11. september man kommer tilbage til sin lejlighed og finder den fyldt med støv. Og noget af det støv, der samler hun sammen, øh, fordi hun er kunstner og vil lave et kunstværk ud af, af, af det her støv her. Øh, senere annoncerer Stevie Jones øh, efter, efter det. Der, der er flere, der melder sig med støv på banen, men de er et forskerhold, og de vælger ud af de, øh, fordi der skal være den her øh, chain of custody, der skal være den her, øh, altså der skal kunne være vidner bagved, der forklarer, at de har taget taget det her støv, hvornår de har de taget det, hvor har de taget det. Er de nødt til kun at udvælge fire øh, støvprøver ud af alle de prøver, der, de, de bliver tilbudt, der er flere. Øh, og måske jeg lige skal nævne, altså, fordi det, som sagt, altså, der var jo ni forskere i det her hold her. Ikke? Øh, nej, lad os fortælle videre med, det, med, med den her... Det, det Stephen Jones han gør, det er, at han begynder at undersøge det her støv, og i støvet finder han nogle små, billede chips i, i sit mikroskop, øh, som, hvor de største er en millimeter øh, store, og, og de mindste øh, kan du slet ikke se med det, med det blotte øje. Og det er nogle små flager, som er røde på den ene side og går på den anden side. Det han finder ud af, det er, at de her små flager, de er reaktive. Det vil sige, de reagerer, hvis de udsættes for en høj varme på jeg tror 430 grader. Så reagerer de, så, så, der, så de indeholder energi, det her materiale her. Og det gør så, at, at, at de begynder at undersøge det her. Støv, og der er i det her forskerhold. Niels for, for jo her fra Danmark af så er der en, en, en fyr der hedder Jeffrey Farrer, som arbejder til, øh, på, på Brigham Young University sammen med, med Stephen e. Jones øh, så er der jo ja, så nævnt Stephen e. Jones øh, Kevin Ryan, som, som også er nævnt her, øh, Frank Lække Daniel Farnsworth Greg Roberts øh, James Goldie og øh, Bradley Larsen og, og, og de her ni forskere, de, de øh, prøver så at finde ud af, hvad er det her reaktive øh, materiale, de har fundet. Øh, og det det, de bruger 18 måneder på, ligesom at komme frem til og finde ud af, at det her, det er det, der hedder øh, termit. Og termit er en gammel opfindelse, øh, som Niels også fortalt fra 1893. Øh, og, og, men det, de så har fundet, så, som Niels også prøvet at forklare i interviewet er jo det her, moderne materiale, som, som ikke bare tog pulver øh, rust og, og, og hvad hedder, aluminium, som er blandet sammen, og som hvis de så er blandet sammen, så reagerer det ved en, ved en høj varmtemperatur. Øh, det, det er ikke bare det, det her det er bygget op på atomskala. Og Nils, han er jo ikke. Altså, han er jo ikke. Det er også den måde, han kommer ind i det her på. Han, han har selv skrevet jeg tror, 40 eller 50 øh, videnskabelige rapporter arbejder med, med energi selv, øh, øh, med lys, øh, blandt andet ude på, på øh, na, øh, nanoscience-center, øh, hvor han så øh, arbejder øh, på Kemisk Institut øh, under Universitet, Københavns Universitet. Øh, og det der så er, det er, at, at den skal jo så udgives, den her rapport, øh, og, og, og Steven e. Jones skal finde ud af, hvem, hvad hedder det, hvem skal ligesom være hovedforfatter på den her. Øh, og og han, vil, han vil ikke selv være det. Øh, han har nogle andre grunde til at, at skulle, skulle lade være. Og, og egentlig så skal det så være en fyr, der hedder Jeffrey Farrer, som jo så har hjulpet Steven e. Jones rigtig meget med de her forsøg. Men han, øh, øh, han vil simpelthen miste sit job, hvis, hvis han står som hovedforfatter. Så Steven Jones spørger Nils, øh, som også har deltaget med, med sin øh, øh, nanokendskab øh, øh, som nanokemiker, om han vil være forfatter, og øh, uh, beskyld, om han vil være hovedforfatter på, på den her. Og, øh, og dermed bliver Niels altså hovedforfatter på, på den, her, øh, den her artikel, som så går verden rundt. Og det her klip, som jeg så øh, har spillet syv minutter for, øh, af. Det går også bare verden rundt Jeg lover jer for Det, det gik helt amok <laughs> Jeg havde jo selv min YouTube kanal derinde På det tidspunkt Den hedder Bootspander Som jeg havde fra 2006 og, og det går helt amok øh, hvad hedder det? Jeg er nummer to Der uploader det her øh, Efter, efter, øh, efter Enderline Og øh, Jeg tror der går få dage, så det er det allerede oversat til fire sprog. Altså, det er tysk, og det er spansk, og... Øh, øh, altså... Engelsk bliver det lige hurtigt oversat til, og det... Det, det, det går bare viral, det her klip her. Øh, og det er også derfor, jeg tror slet ikke på, at det kun er en halv million, der har set det, fordi... Den her rapport, det er jo det, vi har ventet på, og vi, vi tror jo også, at... Nå, nu, nu breaker det. Nu begynder der at ske nogle ting. Men, men det gør det altså ikke. Øh, øh, vi... Ja... Jeg kan huske jer selv, inden der, huske, om det er den 3. eller den 4. april, at, at, at den kom på videnskab.dk, men der er en by med, med tre af mine kammerater, eller to af mine kammerater, vi er tre stykker, ikke? og vi øh, er ude at fejre, at den her rapport er kommet, fordi nu er, er der den her forløsning, nu vil verden jo begynde at vågne op, håber vi. Det sker ikke. <laughs> Derfor sidder jeg også nu og laver Whistleblower TV-podcast, fordi der sker ikke så meget. Vi tager på en tur op til Nordjylland. Så vidt jeg husker, at vi i Aalborg først, og så holder vi et foredrag i er det i Jørgen? Og så i hvert fald i Skagen. Tror jeg det er. Og så igen i Silkeborg. Eller er vi i Jørgen? Det er lige meget. Det er i hvert fald sådan, at en mand, som jeg ikke lige har fået nævnt her, som jo har Virkelig øh, både de her ting op, som har været med til at skaffe de her flyers, øh, har kørt konto og virkelig prøvet også at bære en, en, en fyld på et tidspunkt. Det er Michael Højgaard. Michael, han, øh, han er ornitolog, også øh, hjælper øh, med at ringe ring mærk fugle for, for Zoologisk Museum. Og øh, på det tidspunkt, så bor han op på øh, Skagen Camping og inviterer mig øh, med til at bo hos ham i de der dage, mens at Niels skal holde de her foredrag. Niels og Pernille, de, de bor i en eller anden hytte, og, og altså jeg får en fantastisk oplevelse. Også naturmæssigt, at se Skagens natur og være ude og ringmærke de her fugle og gå med vaders igennem vandet. Og, øh, en øh, en åbner også for, hvor fantastisk vores, vores natur kan være, når man kommer ud på de der spidsområder. Øh, ser saler, og øh, ja, øh, en, en, en ørn også. Jeg kan ikke engang huske, hvad det var for en ørn. Øh, men men altså, Michael, han kan jo spotte alle de her dyr her, og det, det gør også bare, at, øh, ja, se ud på grenen, der ligger nogle saler og soler, så vi andre har ikke set dem, ikke? Øh, men udover det, så holder Nielsø også foredrag, øh, og, og, og det bliver, øh, super hyggeligt, og vi får oplyst en masse mennesker, og i Aalborg, øh, nej, det var, ja. Aalborg øh, er der virkelig mange mennesker, øh, hvor der er nogle drenge, der har noget, en, en gruppe, der hedder usak.dk. Der er altså de her grupper her, aktive grupper rundt omkring os, som, som prøver at skabe noget publicity. Øh, og jeg kunne nævne en masse andre aktioner. Selvfølgelig, der er vores regnaktion, som, som, som jeg næsten er nødt til at nævne her, øh, hvor vi er, er død våde. Øh, okay, nu kan jeg ikke engang huske på, når den, den, den færd. Det er også lige meget. Øh, det der også er, det er den 11. september øh, 2009. Der, øh, altså der, der, det er som om, at der er sådan en, en forløsning af, at det her det skal nok gå. Vi, vi, sandheden er på vej frem, og den, den, sådan er det i 2009. Og derfor så kommer der også en, en masse mennesker, vi holder aktion. Øh, der er også nogen, der forsøgte at holde en aktion i 2008, og jeg var også derinde, men jeg kunne ikke finde de mennesker. Øh, altså, vi fejler i at kunne holde en samlet aktion i 2008. Øh, fordi der er også andre mennesker inde og dele nogle deception dollars til, ved jeg. Øh, men, men jeg finder dem ikke, øh, og må tage hjem igen. Og først i 2009 får vi så lavet sådan en samlet aktion. Æh, hvor der også kommer øh, over fra Vaken E, øh, Kommer nogle, nogle fyre over for deres, øh, over for deres gruppe, øh, Og vi samler måske øh, 35, tror jeg øh, I løbet af dagen øh, Der kommer og går men, men hvor vi, jeg ved ikke, det kan også godt være, vi er 40 Rigtig god energi, der er i en, en, en brødsplads Der er den her, som vi snakkede om tidligere Den her Lars' Truthmobile Der står midt på, øh, midt på, hvad hedder det, på pladsen og øh, der bliver dækket en masse flyers ud, og øh, ja, i det hele taget rigtig god, øh, god øh, energi. Der, der er også senere på året noget fredsfestival i Sydhavnen i, i Karn Vinde, øh, hvor vi blandt andet øh, får snakket med Per Clausen, der ligger nogle videoklip ude, også på, på YouTube, så man kan høre. Øh, der er altså noget pres på der, og det går faktisk rigtig, rigtig godt. Øh, og lige pludselig så begynder der At, at, at komme et, et fokus Og at det kan være at kan... Altså det var en af grundene til at jeg også ventede lidt med den her podcast Det var, fordi jeg også lige havde håbet på At få min kammerat igennem Jeg sad og præsenterede mig lige til sidst som min kammerat Men han hedder Thomas Og jeg sagde til ham Thomas det går altså ikke at At, at, vi, hvad hedder, det, øh... at jeg sidder bare og siger Så har jeg lavet en film sammen med min kammerat For han har med at holde sig i baggrunden Og jeg har ikke måtte sige hvad han hedder Men han hedder altså Thomas og, og, og, og det er ham, jeg har lavet Eller det er faktisk primært ham, der har lavet En selvfølgelig profeti øh, Og Det der også er, det er at, at De ting, der kører derinde øh, dem, Jeg vil måske Hellere snakke med om ham Fordi der, der begynder at komme det her vi vi kender det udtryk, der hedder debunker, Men folk, der modsiger øh, Den officielle forklaring Begynder at infiltrere i 11.10 Øh, og udover det begynder der at komme noget intern splid øh, jeg vil sige primært at de her debunker angreb der gør at folk bliver bare trætte af at, at skulle lægge ting ud som så at de bliver angrebet øh, offentligt omkring øh, og, og det gør simpelthen at, at det slukker aktiviteten ind på i 11. time men i 11. time er i 11. time og Københavnergruppen kører stadig videre de har stadig de her aktioner Niels kører stadig sin foredrag øh, og dermed kan man sige, jamen, det kan godt være, at aktiviteterne på EF-team begynder at falde sammen, der begynder at komme splid mellem folk, men, men, men Københavnergruppen, de holder fokus. Og vi bliver altså sammen den her kerne på de her syv mennesker, eller hvad vi nu er, øh, og som, som der også er der i dag. Altså, øh, hvis jeg skal fremhæve øh, Akira, og Chrissy og Pernille og Niels og Thomas øh, og mig selv. Øh, altså Der, der er... Det her, øh, den her gruppe og falde tilbage på. Og at vi er der stadig i dag, men i, i helt altså i, i nogle andre kontekster. Og ja, nu sidder jeg i den her kontekst, og, og, og, og, og med et lavere aktivitetsniveau, vil jeg sige. Øhm, fordi det, der så også er, der sker, det er jo, at jeg, jeg har jo primært kørt mine min, min, min ting ind på den her. YouTube kanal der hed Buddhist Panda øh, Og den har jeg fra 2006 til 2010 Lige pludselig så lukker YouTube øh, Jeg har jo kør, kørt mine aktiviteter Over på verdenversion2 og, og, og der øh, Fordi at de lukker den her YouTube kanal ned Så øh, Så halter Så halter øh, Så gør at tingene halte øh, den her YouTube-kanal, der de lukker den, der har den 918.000 øh, og, og Det vil sige, at den er altså ved at runde næsten en million mennesker, der har været inde og se på den her kanal. Øh, der er hundredvis af uploads. Øh, jeg er den kanal, der har allermest med Heidt-relateret materiale. Om han så har været på radio, eller øh, om han har holdt foredrag, eller hvad han har. Øh, der er billeder, der er ting, der bliver lagt ud. Øh, og, og der er tusinder af links. Til, der ligger i år, omkring jeg vil ikke sige over, men omkring 100 playlists til alt muligt forskellige viden øh, som slet ikke kun handler om 9-11 men alt muligt, fordi for mig der popper løbet bare af, og jeg er bare nødt til at indhente en masse viden omkring alt muligt mærkeligt øh, og, øh, og den her kanal her hver gang jeg så har set de her videoer, så lægger jeg med i, i det her kartotek som, som det var som et til kartotek det var den her side her og den har altså bygget op over 4 år men i og med, at jeg også lukker ned, så, så ryger hele øh, så over på verden version 2, som så begynder at køre frem til 2012, og, og, og nu, så, nu er jeg altså begyndt på det her Whistleblower TV. Nok om mig, fordi det, der er igennem det de, de næste tid, det er jo så, at der er... Niels, der bliver ved med at køre de her foredrag. Pernille, som jo hjælper, som er med hver eneste gang. Niels holder foredrag, sidder og tager imod penge, sælger DVD'er, sælger bøger i pausen, og før og efter. Øh, I det hele taget, øh, er med til at sætte 9-11 på landkortet her hjemme i Danmark. Også når vi andre øh, er trætte af 9-11, og huha, jamen, så, så fortsætter de. Jeg har for eksempel selv halvandet år, hvor jeg lige går ud og arbejder, og og prøver også, at jeg synes, at det er fedt at være lærer. Og i den tid laver jeg ikke specielt meget levende aktivisme. Men nu er vi tilbage. Der er gået et halvt år siden, jeg har været ude og arbejde, og et eller andet skal der jo ske. Så, så, så man kan sige, det er det. Der er de her aktioner hver eneste 11. september, øh, hvor vi markerer, øh, markerer det her. Og i år 2013, øh, er jeg jo så glad for at kunne sige, at der startede jo så en gruppe over i Aarhus. Og det er slet ikke, fordi vi ikke har prøvet at få noget op at stå i, på Fyn før, eller, eller i Aarhus før, for den sags skyld. Det har vi faktisk prøvet. Øh, men der er ligesom ikke nogen, der har samlet The Passion op. Og nu har jeg jo tidligere været inde på de her to sociologer, Mikkel og Katrine, øh, som, som skriver den her Bachelor en ny verdensforståelse. Øh, og de er blandt andet to af dem, som sætter gang i noget, altså det der så har udviklet sig i dag til til, til Aarhus, den nye 9 Aarhus-gruppe, som starter op den 11. september 2013 og også med fokus på uh, Niels, uh, undskyld det var Expert Speak Out uh, selve filmen, der bliver præmis når Niels han kommer så på, på et senere tidspunkt uh, og der er de jo så en, uh, jo 10 mennesker der mødes derovre For ude de to jeg har nævnt uh, Lyre og, og Chris og Thomas og øh, hvad de hedder alle sammen der. Jeg sætter i hvert fald fire sammen. Det er Mikkel, og, Mikkel og, og Katrine, Chris og Thomas sætter jeg sammen. Og de fire finder så ud af, ud af det udvikler der sig simpelthen den her gruppe her. Det er jo enormt smukt, det er enormt fedt at se, at vi nu kan stå her, hvor, hvor, hvor, hvor Københavnergruppen måske har, har, altså, har været trætte og, og tænkt, hvorfor er der ikke nogen, der... der Hvorfor er der ikke nogen der bakker op om det her Hvorfor sker der ikke mere øh, Jamen så kommer der nyt blod i den, og, og, og, og man kan få håb på At der måske også opstår noget på fyn øh, Så Det var jo Det var sådan kort fortalt Kort fortalt Det var det jo slet ikke Det var mega mega langt Og det bliver måske den længste podcast Som jeg har lavet nu Fordi nu har vi rundet en time og kvarter Og jeg har ikke engang snakket om Hvad der har været på hjemmesiden i den, i, den, i den sidste uge. Øh, så hvis vi lige skal slutte af med, med at sige, at altså, Sydbevægelsen her i Danmark udvikler sig altså øh, øh, fra 2006 af, er på, måske på sit højeste i, fra 2008 og frem til 2010-11 stykker, øh, og så begynder der abud, øh, og nu er det, hvad, hvad de er i dag. Øh, dem, der ikke er ud, det er Niels og Pernille, som har kørt på hele tiden, og som, som er dem. De er de 911-truthere, der her herhjemme sætter, sætter 911 på landkortet hele tiden, hele tiden, hele tiden. Øh, mit bidrag har, har været primært øh, interaktivt på nettet, hvor jeg har spredt masser af info. Øh, lavet masser af videoklip, lavet masser af artikler. Øh, øh, spredt masser af links, så folk er trætte af Josef nu, der er spredt links. Jeg kan mærke det simpelthen. Der er en, en træffet af, at, at, at, at man bliver ved og ved lige at skubbe citronen lidt længere. Men det, det, sådan er det. Hvis man skal vågne eller væk folk, der, der, der sover, så bliver man nødt til at ruske lidt i dem. Men det er jo også hårdt, og det er ikke altid rart, og det er måske også derfor, at det er primært derfor, jeg nu begynder også at lave. Øh, primært, det får jeg at sige. Det er en af grundene til, at jeg går i gang med at lave whistleblower TV det her, det er, at Jeg er jo også træt af at få alle de der nøden som man får hele tiden. Øh. Så, hvis vi skal sige, øh, det var nok, om Nine om Living 2 for den her gang, fordi vi kommer ind til at, at, at, at snakke endnu mere om det. Så lad os kigge tilbage på, på, på ugen, der kiggede herinde på, på hjemmesiden der er smidt noget, øh, nogle, nogle nu tager det hurtigt sådan, øh, der er smidt nogle dokumentarprogrammer ind fra Danmarks Radio sådan aflytter efterretningstjenesten din telefon øh, og så selvfølgelig lidt, lidt hvad kan man sige nogle, nogle kloge ord fra nogle kloge mennesker øh, en af de kloge mennesker som er Albert Einstein som siger I never made one of my discoveries through the process of rational thinking øh, og det er jo det her med at hvad er rationelt? Jamen, det snakker vi om i podcast 4. Jamen, rationelt, det er det, der som bliver bestemt af regeringen, af magten, øh, skal være rationelt. Ikke? Øh, så, så, ja, det handler om politisk kurs, og der var Albert Einstein var også en af dem, som, som helt sikkert er ikke er åbenbart. Det ved vi jo, som brød med det strømlinede tankegang. Øh, det hele handler om, hvordan man øh, ser tingene, et all a matter perspektiv Uh, ser vi tingene fra den ene side, eller ser vi tingene fra den anden side? Uh, det kan man jo så uh, tænke lidt over. Kognitiv uh, dissonans. Uh, jeg har taget et, et citat her fra Franz Fannin, der siger, hvad kognitiv som er, Sometimes people hold a core belief that is very strong. When they are presented with the evidence that works against their belief, the new evidence cannot be accepted. It would create a feeling that is extremely uncomfortable called cognitive dissonance. And because it is so important to protect the core belief, they will rationalize, ignore and even deny anything that doesn't fit uh, with the core belief. Altså det her med, at den cognitive dissonance, vi har en tro på noget, og hvis der er noget, der rykker ved vores tro fuldstændig afviste, øh, som det jo sker ofte med efter september. Så, det er jo endnu en af de her ting her. Så er der overhovedet, hvordan Danmark øh, har været med til at lave efterretningsteknologi til Tunesien blandt andet. Øh, og en af de andre artikler, som jeg hæver frem, som jeg måske lige vil bruge et par minutter på, og det burde jeg ikke kun bruge et par minutter på, det burde faktisk bruge meget mere tid på det, men det er øh, en sociolog, øh, som som har skrevet noget kritik omkring alle de her banker. Øh, artiklen kom fra politikken, den hedder Dårlige Penge for os af bankerne hver dag. Øh, og, og, og, og sociologen hedder Ole Berg. Og hans budskab, øh, nu kan jeg lige på at, at, at, at læse bare et kort citat op her. Folk fatter ikke, hvordan penge og banker fungerer. Hvis de gjorde, ville de forlange en revolution af hele systemet. Sociologen Ole Bjergs budskabs øh, Gudskab er lige så kontant, som det er kontroversielt. Danskerne er helt grundlæggende misforstået, hvad der sker, når de låner penge i banken. Før de kan forstå, hvad der virkelig øh, sker, må de berede sig på lidt af et chok. Næsten alt, de troede, der var sandt, er i virkeligheden en løgn. Og ja, der har Rulle øh, Bjerg jo desværre fat i noget af det rigtige. Øh. Så jeg har lagt to videoer ind, og det er måske ikke dem, der er, der er det bedste, men alligevel, så på kort tid, det er nogle to tegnefilm, og de siger stort set det samme, men de har hver deres måde at sige det på. Den ene, det er The American Dream, øh, som er den her film, der handler om, hvordan banksystemet er bygget op, og den er, det er en tegnefilm, og øh, selvom det er en tegnefilm, så lad være med at, at tage fejl af den, for der kommer faktisk nogle rigtig gode oplysninger. Og i og med, at jeg har undersøgt selvfølgelig også banksystemet ved siden af, så kan jeg i hvert fald stå for, at, at den måde, som, som mange angriber banksystemet på og siger, at det, at det er opstillet på, at det er det her Federal Reserve System, som, som startede 1913 under Woodrow Wilson, og det er i bund og grund at styret af, af Rothschilds, som jo køber øh, køber sig til, til magten i, i England øh, øh, under Napoleons krige, hvor han Øh, får budskab hjem om, om at, at Napoleon har tabt på Waterloo øh, men fortæller sig i England at det er englænderne der har tabt folk sælger deres ting øh, Rush Charles familien køber dem så kommer det øh, budskab, det rigtige som budskab frem øh, en dag senere eller to øh, Napoleon har tabt på Waterloo og pludselig står Rush Charles og, og de her ting det bliver altså forklaret her øh, en anden, jeg har lagt ind, det er den, der hedder Money As Debt. Jeg har lagt den svenske udgave ind, som hedder Penge som Sky. Øh, og, øh, og den fortæller jo bare, hvordan at tingene er baseret på, hvordan vi er gået fra den her guldstandard øh, til at, at acceptere øh, penge, der bare kan blive trykt af, ud af den blå luft. Og, og, og, og også, hvordan, at hele det her gældssystem, hvordan alt er bygget op omkring gæld. Øh, det er sgu skræmmende, vil jeg sige. En anden artikel øh, kører lidt videre. Øh, det er jo ham her. Øh, øh, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, fordi jeg kan ikke huske hans fornavn om. Fried, jo, Svarthorn, tror jeg hedder. Øh, Pirate Bay-fyren, øh, som jo bliver overført fra svenske øh, øh, svenske fængsler til danske fængsler og i isolation der. Øh, er anklaget for at have brudt ind i Nordea Bank og, og, og jeg ved ikke lige helt øh, hvad det er, han er anklaget for med hensyn til Pirate Bay men, øh, men der er så også nogle ting der det der er, det er at isolationsfængslerne i Danmark øh, anklages for at være øh, tortur af hans mor af medier rundt omkring jeg kan sige, de er ikke de første FN's torturkomitee har været ude og kritisere Danmark gentagne gange for deres varetægtsfængslinger, deres isolationsfængslinger. Øhm, og det, det... Et eller andet sted, så, så er det jo ikke rart for, for den her mand, at det er ham, der nu skal, skal skabe fokus, men jeg er glad for, at der kommer et fokus udefra, udefra verden, der kan kigge på det danske fængselsvæsen, så vi kan se, at, at det hele er altså ikke så poleret og lyserødt, som, som, som folk går rundt og forestiller sig. Øhm, nogle billeder, som handler om at uh, bryde nu fri af uh, mit citat, som jeg faktisk også har brugt ind på Buddhist Panda, uh, som er det øverste, det er, og det, det, er, det er jo et mantra, uh, men det er også det er et udgangspunkt, som som Whistleblower TV arbejder fra, og det er Believe nothing, no matter where you read it, or who said it, no matter if I have said it, unless it agrees with your own reason and your own common sense altså tro, øh, tro ikke på noget øh, medmindre øh, det er i overensstemmelse øh, eller lige meget hvor du har, har, har læst det eller hvem der har sagt det ikke engang hvis jeg har sagt det medmindre det er i overensstemmelse med din egen, øh, ja, egen sund fornuft og det det er også det jeg prøver at sige til jer I skal vurdere selv det er ikke, I skal ikke tro på mig I skal vurdere selv i skal bruge jeres egen øh, logik, jeres eget videnskriterier til at vurdere, hvad I tror på. Øh, det, det er sådan, når man skaber selvtænkende individer. Og vi vil have en verden af selvtænkende individer. Vi vil ikke have en viden af, af stereotyper, robotter, øh, der er indokstineret, som alle sammen tror på det samme. Vi skal jo netop kunne komme ud og, øh, og for, fortælle om de her ting her. Og en af de ting, jeg også lagde ind på siden, det var jo... Øh, en, en, en nyligt opdaget øh, prøve fra 1912 øh, for Amerika, som synes faktisk, er gå ind og klikke på den, at øh, overskriften hedder Newly Discovered 8th uh, Grade Exam from 1912 Shows How Dumped Down America Has Become. Øh, altså, og der må jeg jo altså give dem ret en, en 8. prøve, øh, som er rimelig svær. Øh, og det her med at fordomme børn igennem skolesystemet, er noget, vi må tage fat på, på på et andet tidspunkt, fordi det er et stort emne, men jeg vil bare sige, at en af dem, der har inspireret mig i at kigge på de her ting her, øh, og det kommer vi ikke udenom, det er jo Charlotte Thompson Isseby, som, som sad i Department of Education under Ronald Reagan, og øh, som så blev whistleblower der, og, og har skrevet den bog, der hedder The Deliberate Dumbing Down of America. Øhm, og den har jeg også lagt et link ind til. Og det er altså det stærke sager, kære venner. Øhm, hun er ikke en fri, hvem som helst. Hendes far var med i noget, der hedder Skull and Bones, øh, som er en, en øh, studenterforening, som blev dannet øh, over på Yale University i, så vidt jeg husker, i 1830. Øh, 1820 og 1830. Øhm, det kommer vi ind på på et senere tidspunkt det her med de hemmelige selskaber men hvis man vil omkring hvordan at den her fordummelse foregår hvordan at den er blevet sat i værk det er jo også en af de mål som, som man kan sige Council of Foreign Relations der blev i 1923 eller sådan noget jo også har det er jo også et mål at sætte sig på uddannelsessystemet og ja nu står vi her 100 år senere, 90 år senere, og det her, det er, hvad vi har fået, fordi ingen har, har vi lytte. Øh, men, øh, ja, hende skal vi snakke om senere, på et andet tidspunkt. Det kan godt løje, når vi skal ind og snakke om, øh, om uddannelsessystemer, og, og nogle af de ting, som jeg også har siddet med hænderne ned i, øh, igennem uddannelsespolitik. Øh, det, der, der er virkelig nogle spændende ting, fordi uddannelsessystemet er måske ikke altid det, som, som I tror, det er. Det, øh, der er en efterhånden er det mere og mere åbenlyser at der er en designet øh, at der er ligesom en designet mekanisme der gør at børnene bliver for, dumme, for dumme og dumme men det er jo ikke kun gennem skolesystemet der findes jo masser af fantastiske lærere det slet ikke det. Men, men, men det er også gennem fjernsyn det er også gennem øh, elektroniske hjælpemidler mobiltelefoner som gør at de ikke skal huske telefonnumre og så videre, og så videre, og så videre. Men altså, et, uh, et uh, interview også uh, med Annie Machon, så, som jeg har lagt ind for Russia Today, uh, Russia Today, som i, i det hele taget, uh, jeg har brugt som, som en informationskilde uh, helt fem år tilbage. Uh, de gør det godt, synes jeg. Uh, det er den første internetbaserede uh, nyhedskanal, uh, som jo er russisk baseret, men også har, har arabisk og engelsk og afdelinger, og engelskråde afdelinger. Og det siger så selv, at det er sådan en engelsk sprog afdeling, som, som jeg bruger. Øh, politiet de vil have adgang til vores patientjournaler. Så nu kan man have de her samkøringer af, af, af journalerne øh, af forskellige arkiver, og det er jo, hvad vi har advaret om øh, længe. Det er passende på med samkøring af journalerne. Øh, bliver en realitet, så er, er billedet jo mere eller mindre komplet. Du kan kigge i lægejournaler, du kan kigge i strafartester, du kan kigge i, i skolepapirer, hvad som helst. Øh, det er så Society øh, på hormoner, det her. Øh, en sej gammel dame, ikke så gammel, men en sej ældre dame, jeg har lagt den her, det er Roseanne Barr, øh, som jo kan, nogen måske kan huske fra for den her 90'er tv-serie, som hed Roseanne, hvor hun var den her provokerende husmor, der spillede sammen med John Goodman, øh, og hun har jo udmærket sig her på det seneste, øh, de seneste år ved at gå ud frem og sige Sted i Live and Truth. Øh, jeg har lagt et interview ind med hende her, øh, fra Breaking the Set med Abby Martin, øh, hvor hun siger nogle, nogle uh, ret spændende ting. Lige for at slutte af øh, med, med, med noget her, det, og som er vigtigt, synes jeg, vi har af med. det er jo, vi har været inde på psykologien før, og, øh, og vi, har, vi har ikke sagt, snart, faktisk snakket så meget med frygt, men jeg har lagt et, øh, det er sådan, at, at Danmarks Radio har lavet et forsøg, øh, der handler om frygt, og, og det hedder DR3 er bange øh, alene i mørket, og, jeg, og det blev sendt den 22. december 2013, så det var altså i går. Og jeg så det i går, og øh, altså, det jeg kan se det jo på internettet, øh, jeg har ikke fjernsyn, men det var på internettet, at jeg så det, og derfor kan jeg også se på internettet. Og jeg har lagt et link ind til det. Øh, og det, der er det vigtige her, det er, at Danmark, Danmarks Radio laver et eksperiment på fire unge mennesker, som tror, at de skal ud og, og, og opleve spøgelser. Øh, og derfor bliver de sendt ind i et øh, slots eller et berøgtet slot, øh, kan man sige, der går rygter om, det spøger der. Og øh, der skal de sove tre dage. Og hele, hele slottet er så overvåget, og det ved de her mennesker ikke. De, de har selv kameraer i hånden, som de tror er de eneste kamera der bliver filmet. Men, men, men der sidder kameraer derinde, der så skal se på deres reaktioner. Der er så en psykolog, en hjerneforsker og en læge, der sidder og, øh, og vurderer deres reaktioner. Og nogle af de her ting, som påvirker dem og giver dem forestillingsevner. Altså, det er jo et studie i, hvordan, det, hvordan reagerer den menneskelige øh, psyke, når den er bange, de kan, de kan direkte relateres over til det her, øh, man vil sige, det her øh, manipulationsprogram, der kører gennem medierne, hvor man gør folk bange for al-Qaida, og flykabere, og, og, og for terrorister. Øh, det kan først direkte over på det, fordi sætter man sig ned, og så ser det her program her, og så tænker, at i stedet for, at det er spøgelser, som man, man får at vide, man skal være bange for, så får man at vide, at det skal være terrorister. Øh, så, så prøv at se programmet med, med, med den øh, indsigt. På et tidspunkt, så for at påvirke de her menneskers øh, øh, kan vi sige, frygt, så får de udleveret, det er sådan, det er tre dage, og så får de nogle, udleveret nogle kort hver, hver aften. Øh, og, og den ene aften, øh, skal de gå alene rundt, og det er så, hvad det er. Øh, der har de helt vildt mange forestillinger, selvfølgelig, nogle af dem. Men den næste dag, der får de så nogle af spøgelseshistorierne fra det her slot her, som fortæller, hvem der ejede slottet, hvor hun gik igen, hvordan hun slog sin sted, da der i ihjel, hvordan hun også gik igen, og bam, bam, bam, Og i og med, at de her historier, de får de her historier, så begynder forestillingsevnen at spille med et pus, de her mennesker her. Og det er jo det, der, der, der, der ligesom er det spændende, øh, fordi hvad nu, hvis det ikke er spøgselshistorie, du får, men det er medierne, der fortæller dig, at der er slemme terrorister øh, ude i ørkenen, og at der er folk, du skal være bange for. Øh, det, der er, det er, at der sker ikke rigtig noget øh, i løbet af de her tre dage, de er her, fordi der er ikke nogen, der, der, der ligesom skal påvirke dem. De får besked på, at der er et kapel på det her slot her, og de får besked på at gå ned og spille ånden glas glaset ved det her kapel. Og man må sige, det er var, jo... Det var, toppen er uhygget. Du sidder på, på et hjemsøgt slot og skal sidde i, i slottets kapel og spille ånden i glasset. Og efter de har spillet ånden i glasset, så er der ikke rigtig sket noget. De kan ikke få glasset til at bevæge sig. Og øh, begynder måske mere og mere at ånde lettet op. Der er jo ikke noget her. Der er ingenting. Det Danmarks Radio så gør der, det er, at de sender en mand ind i slottet, øh, som så øh, ved, ved, ved at lukke øh, en dør to gange højt simpelthen reaktiverer den her skræk her. De her fire mennesker, de var ved at finde ud af, at der er ikke noget at være bange for her. Der er jo ikke noget. Og så hører de først det, det første øh, dør, der, der, der klapper og tænker, hvad er det? Frygten øh, får dem til at fare sammen. Og, og, og kort tid efter, klok, endnu en gang øh, banker døren i. Og så ved de, at den første, de hørte, det var ikke noget, de bare forestillede sig. De har, de har jo, de er der i troen om, at de bliver ikke påvirket af noget udefra. Der er ingen, der, der, der, der gør noget. Og det gør altså, at de går så i 14 dage, før de, de får at vide, at det er reelt, der det er, der, der har, der har øh, reaktiveret det her. Det gør, at prøv at tænke over, hvis nu at det store tram, der er sat i der, det 11. september, men der efterfølgende bliver lavet de her små false flag, Øh, angreb, små terrorangreb, som for eksempel Boston-bomberne. Som jo, hvis man bare gider at kigge lidt på det, ser meget mærkeligt ud. Altså, boston øh, ja, kunne jo godt svare til, at den her klappede der her. Så reaktiveres frygten. Vi bliver bange for terroristerne igen. Bange for spøgelserne. Og øh, der kan man sige, at der er så altså nogle spændende ting der, som jeg synes, at man. Øh, man bør overveje, øh, om, ikke det er, øh, om ikke der er noget, noget, noget psykologi der, der, der kunne føres over til det samme. Jeg synes i hvert fald, det er spændende sådan noget med, med, med psykologien. Det er blevet lidt, lidt længere program i dag, end, øh, end, end det har været de andre gange her. Øh, vi har rundet halvanden time og øh, nærmer os faktisk en time og 40 minutter. Jeg håber ikke, at I har kædet jer alligevel øh, her podcasten. Øh, ellers så, øh, så har I nok slukket før det. Men til jer, der har kunne holde ud helt til slut, så vil jeg bare sige øh, tusind tak. Øh, for nogen skal I holde juleaften ja, i morgen. Øh, og det øh, jeg håber jeg bliver hyggeligt for jer. Øh, jeg får ikke jul. Øh, og det er ikke på grund af noget med islam eller noget som helst, det handler om nogle helt andre ting jeg anser det som som og jeg anser julen som værende øh, blevet kuppet, desværre så det er ikke ligesom dengang jeg var varen, jeg har fejret jul øh, over 30 år øh, det er jo ikke øh, fordi at det er sådan længere men for dem der stadig synes det er hyggeligt så have en rigtig god jul jeg håber jeg får lavet et, øh, et, et program til inden nytår, gør jeg ikke det så rigtig godt nytår, men øh, må ikke jeg få lavet noget inden der alligevel. Tak for den her gang, og øh, vi lyttes ved.